Obiteljsko gnjezdo Pozdrav svim slušateljima još jednoj emisiji Obiteljskog gnijezdo emisiji posvećena mjestima i mještanima u Vukovarsko-Sremskoj županiji. Po najprije višečlanim obiteljima koje odoljevaju iskušenjima ekonomske krize i svojim primjerom pokazuju kako se na Hrvatskom istoku od rada ipak može živjeti. U današnjoj emisiji posjetili smo Rajevo selo u općini Trenovci na domak Županji te razgovarali s članovima obitelji Hrubenja, ocem Zvonkom, suprugom Slavicom i sinovima Danielom i Draženom. O samom mjestu Rajevo selo reći će nam sam Zvonko koji je prije nekoliko godina bio predsjednik mjestnog odbora. Dobar dan, gospodine Hrubenja. Dobar dan. Pa, Rajevo selo je evo, na, na lijevoj obali Save, kao što znate, bili smo potopljeni prije tri godine. Selo je negdje oko tišću stanovnika, s tim što imamo dva, dva naselja, čisto i padež, pa sta ta dva naselja imamo oko tišću stanovnika. Inače u samom selu živi možda 500 tihnjak. U selu su uglavnom ljudi bavili poljoprivredom, zaposlenih je jako malo, zemlje isto nemamo previše, ali dovoljno je tak ima nas desetak poljoprivrednika i uglavnom živi se solidno evo, na neki način. Da li ljudi gravitiraju prema županji ili Gunji? Pa dobro, gunja je malo veće selo, ne toliko u županjima, zaposleno je jedan određeni dio. Međutim, radih mjesta je sve manje zato nema neke velikih existencije u našem kraju. Odakle ime Rajevo selo? A to je navodno od nekih 1300. godina, odkada je selo postalo, a spominje se neki Rajevo i ne znam ja kako sve nazivali. Jako davno, selo dosta staro, sa tri crkve, tri naroda je živilo, pa i sad u stvari se tri crkve rade, Grko-Katolička, Rimokatolička i Pravoslavna. Slažemo se i dalje i živimo normalno. Hvala. A, gospodine Hrubanja, čujem poljoprivredom se bavite već niz godina. Može li se danas živjeti od poljoprivrede? Iskreno rečeno nije lako, ali još uvijek se živi nekako. Mora se postložiti proizvodnja i prodaja, mora se radi uredno i onda se ipak nekako i preživi. A, koja kultura uzgajate, čime još gospodarite i koliko je to isplativo? Pa sve kulture, da koreći, čak se bavim ekološkom proizvodnjom. Evo od, 100, od, od tih 50 hektara 14 hektara ekološke proizvodnje. Pa sjem sve, soje, suncokreta, pira, graška, stočno, kukuru avšence, normalno ječmaj, sve živo sije. koristite li stručne savjete na županijskoj razini, na primjer poljoprivrednu savjetodavnu službu ili neke agencije za razvoj? Pa da, da, predavanja imamo redovno, recimo kao imam i kao ekologijom predavanja, predavanje, a ovako inače, kad ima neka predavanja, stručna oblazna se ide to da se čuje nešto što se tiče uh, evropskih fondova i toga, i tu sam konkurisan na, na mjeru 4.1 gdje sam prošao, gdje sam ostvario dobar bod bodova, tako da sam dobio i kombajni traktor i par, par strojeva još uz to. Kako izgleda vaš tipični radni dan, na Slušajte, sezone su aktivne i previše. To se rano počne i kad se završava. Međutim, sezona bude vremena i za izlaske i za druženja i za, recimo, po sam u Kudu, stigne sam da otići na manifestacije i svugdje se stigne ako se uklopiš u to. A šta radite u Kudu? Kakav je to Kud? Pa, selo ima dva Kuda. Imamo Kud Savu i imamo Kud Rusina Celferije, kulturno društvo Rusina celerije. Inače sam predsjednik u društvu Rusina celerije i to je društvo Rusina uglavnom evo. Čime se bavite, imate folklor ili pjevate? Kud uglavnom ima folklor, tam borašku sekciju i idemo po manifestacija, uglavnom sviramo naše stvari. Daniele, ti sviraš u kudu Celferija? Da, kako ti sviram u jednom i drugom kudu. Misto. I u drugom? Da. Šta sviraš? A kontro i base, zavisi kako potrebe, šta treba. Jel stigneš pored poslova koje radiš najmanju. Postigne se uvijek, uklopi se nekako. A, ti ideš u školu ili studiraš? ili. Na Školu sam završio, srednju školu na studiji nisam išao. Uh -huh. Znači pomažeš otcu? S Do, pa sam u OPG-u. OPG ti, Dražana, što ti radiš? Ja idem u drugi razred. Sam završio srednje škole, fitofarmaceuta. A pa onda, to će pomoći tati? Tako je, to je poljoprijedna škola. <gles> ovaj, jel planiraš poslije raditi isto u OPG-u? Pa prvo mislim, ako... Srednja škola prođe u redu, možda i na fakultet. A ako ne vidit ćemo kak će se stvari odvijati, tek sam još mlad. <laughs> Jasno Ovaj mi Ove, Dobar dan, gospič Slavice. Dan. S čime se vi bavite u Revom selu? Pa u Gravim selom Ali, evo imam tri muška, imam staru baku i eto imam posla njih da služim, dočekujem, ispraćam i eto. Mislim, znači, uglavnom domaću, u kuci, uglavnom da, da, kućne poslove i to. Uh -huh. um, kakvim ocjenjujete društveni život u selu? Pa evo, hana na srednje. Prije smo bili malo više aktivni i dobro, sad kad treba nešto odraditi onda smo složne, složimo se i eto tako ako je neka prigoda da se nešto napravi onda se složimo sa kudom i mi koji nismo istu kudu prihvatimo da pomognemo i tako uglavnom. Ne događa se često, ali eto kad se dogodi onda... Onda svi ustavstvujemo, mislim, ono. Imate li treba. neku udrugu žena u selu? Narodina? Nemamo, nemamo, nemamo nikakvu udrugu. Uh -huh. Što vam najviše, recimo, nedostaje ovdje u vašem selu? Um, možda malo više aktivnosti, da se malo više družimo, ništa više. Prije, kažem, više smo se družile i eto tako ovaj, žene, a sad eto tako nešto ovaj, i manje nas je i tako ovaj, svako se zabavi o svome poslu i to je to. Um, vaše mjeste prije nekoliko godina nastradalo u popolavi. Kako ste vi prošli u svemu tome i kako se selo oporavilo tada? Pa, selo se dosta dobro oporavilo i mi smo na solidno prošli, nismo imali baš u kući vodu, ali evo, stradala je od podzemlji, znači voda, imali smo u dvorištu i pomoćnim zgradama i to, i tako obnovili su nam ovaj kuću, nešto smo mi, morali nešto oni, uglavnom, selo je dobro prošlo, što se tiče obnove, obnovljene su kuće i gospodarske sa zgrade isto obnavljaju tako da dobro Aha, Gospodine Hrubenja, jel se ljudi seljavaju iz Rajvog sela? Pa jedan dio mladižih odlazi kao i svugdje uglavnom vani a još uvijek ima mladižih u selu evo osnovali su i u drugu jednu mladih u selu koja saživila posle dugo dugo godina nisam imali u drugu mladih što mislite kako zaustaviti iseljavanje? Pa sa radnim mjestima drugačije s sujanovicima i zaustaviti. Sve manje radnih mjesta, poslije poplava su ugašena još neka radna mjesta što su bila u susjednim selima, u radu seovi nije bilo nekih pogona za, za rad, imali smo farmu u svoje vrijeme prije poplava, međutim i to je zatvoreno poslije poplave tako da više radnih mjesta fakci nema u selu. Gospodine Hrubenja kako ste došli na ideju za ekološku proizvodnju. Pa ideja je došla davno, to je bilo prije negdje osam godina, devet kad sam, pa vidio sam par proizvodnja eko proizvodnje i ljudi su rekli da je to budućnost da će krenduti Eurofondovi, da će biti lakše doći možda do nekih mjera gore-dole i onda sam jednostav odlučio i sam u, u, u eko proizvodnju. Uh, šta proizvodite? Pa proizvodim Pir, proso, ove godine imam i heljde, manje više žitarice. Ove godine imam pira, recimo, 12 hektara, prošle godine sam imao soje, 12 hektara. I gdje vam je plasman vaših proizvoda? Plasman nije baš uh, lagan, međutim, uvijek se nađe neko, to manje više ide za izvoz, evo, iz, iz Austrije je bio jedan... Gospodin koji mi je uzeo uzorak i nadam se sad prodaju za Austriju. O, ovog pira? Pira, da. Um, što se radi od pira? Kakva pa, je to žitarica? Pa pir je prastara pšenca. Faktče od pira se radi sve što se radi od pšence. S tim što pir ima puno manje glutena, puno više proteina i, i uglavno je planiran za... I kakvi su vam planovi za vaše gospodarstvo? Pa evo, pošto se izključio bavim poljoprijedom i već imam tu etnoprostoriju, e, planirao sam etnoturizmom da se počnem baviti. E, Imate li poticaj od vaših tih turističkih agencija ili vlasti općinskih? Pa bit će nešto, evo, bio sam u pregovorima da bi se napravila etno kuhinja koji posjedno već jedan dio kušaonu, s tim što sam planilo napraviti dva bungalova tu u slopu dvorišta, tako da bi se to moglo uklopiti sve ujedno. Možda bi se moglo živiti na takav način malo lakše, da se uklopi poljoprivreda, prehrana neki način proizvodnja domaće te svoje hrane i ujedno neki, nekog turistu privući da bi tu mogli odspavati kod nas. Pa, to je interesantna ideja. Ove, želim vam puno sreće Hvala lijepo. U obitelji Hrubenja živi i stara majka od gospođa Hrubenja, da. od zvonka mama. A, kako se zovete? Ja, Ana Hrubenja. I koliko imate godina? 88. A, jel cijeli život živite u Rajvom selu? Pa živim od kad sam došla u Rajivo selo, jer ja sam rođena u Bjerkasovu, a u Rajivo selo sam došla 47. Pa vi onda jako puno pamtite o selu? Pa sada ja znam, nisam baš toliko puno poznata da, da puno znam. Sve ja znam, ono, lijepo se tu, mislim, tu zajednički, svi su skupa i Hrvati i Rusini, svi smo se lijepo slagali, išli jedni drugima i tako i, m, mislim, nema nekog problema da je bilo, uvek je bilo lijepo i tako. Čime ste se bavili? Pa mi kao Rusini, znaš, kako vezli, tkali, preli i eto, to smo se bavili ovako poljoprivredom na njih i kući i tako je to se poso jedan za drugim i to A koliko ste djece imali? djece imala sam četvero jedno mi je umrlo mali mi je umro dve godine i imam eto još troje hvala Bogu jesu svi u Ravom selu? nisu jedna mi je u Splitu čerka a jedna mi je u splitu, u brodu, ali je umrla sad prije godinu dana. I sine to, njih imam još. je vas slušaju vaše ukućani? Pa slušaju, Sa, slažemo se, mislim, poštuju me kao staru mamu, to poštuju me. Jer ja nisam sposobna više ništa i nigdje mogu šta pomoći, I ako bi htjela ne mogu ali mislim za sad, hvala Bogu, to me poštuju i poštuju me i Bog zna kako me služe što god mi treba i donesu i odnesu i, i sve mi to pomognu, tako čujem da volite puno čitati šta čita, pa čitam, tako. eto, eto stalno imam te knjige i čitam, eto, i te knjige i imam te sve te knjižice i to sve i tako stalno čitam to, molim se i šta to drugo drugo, ne mogu ništa više malo televiziju pogledam, malo to, ne mogu više ni u crkvu, ne mogu više ni napolje izaći, čak ne mogu neko praga da pređem. Sve samo noge vučem jedva za sobom, evo sa hodaljkom hodam tu po kući i tak. Teško mi je, šta mogu, godine su pritisnile i onda izrađeno, izrabljeno. U male mladosti, što kaže, sam radila teške poslove, poljoprivreda, to je išlo sve na snagu, nije kao što sad mašine. To je išlo sve na snagu i što god sam mogla. Mlada sam došla od ni 18 godine, nisam je mala, to se radilo jako puno i tako da kažem, sve sam izmorena, sam sva više, nemam snage, ništa. Hvala, gospođo Hrubenja. Eto, sretna. <laughs> Uh, vidim imate tu ljepih ovaj, predmeta skupljate kao muzejske neke predmete A je, pa evo ima momentnu prostoriju tu u dvorištu koje u, koje tak su obnavlja sa starim predmetima ima predmeta od 1880 do zadnjih godina uh, ima negdje možda već blizu 400 eksponata koje kakvih pa to je jedan hobija da tak kažem jednostavno skupljeno starih stvari. Pa eto, to je baš neobično, po mm. mom mišljenju. Mislite li možda to tako, eto, za turizam adaptirati ili nekako? Pa možda bi bilo dobro ići na etnoturizam, međutim, još i drugi je u po ovojima, što sam nešto nisam uspjelo i sada sad na čekanju sve. A, priuštite li si večernje izlaske, na primjeru, grad, ide Negdje? Poidemo. Imamo Brčko, tu blizu 10 km od nas u Bosni, tako da tamo je... Znači tamo ne, je društveni život? Je, da, za, za nas najviše. Zupanja je daleko 30 km od nas, onda ovo on ne puno bliže. Aha. I šta radite u Brčkom kad odete? Šta tamo ima? Po ima svega. Ima kafića, vrdo jedno, ima veliki trgovački centar, a... Uh -huh. A, idete li negdje na kupanje? Na Savu imamo kod nas dvije plaže u selu, jedna velika pješčana, ona je malo dalje i vamo bliže jedna, uh -huh. koji bude ljudi dosta. Pa, to je lijepo. <laughs> A, idete li na more kao obitelj? Da, idemo malo, tetko tamo, tatina sestra u Splitu, onda idemo svake godine. Eto, zahvaljujem se na razgovor za emisiju Obiteljskog gnjezda, internet Radija Srema i slušateljima se zahvaljujem na pozornosti. Ovu emisiju je pripremila Ljiljana Kiš, a tehnički u rediju Damir Matijašević. Hvala. Hvala vam. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.